Denna veckan så sänds Skolsverige från Örebro och Göteborg. På skolsverige.com kan man gå in om man vill vara med i våran podd och interagera. Man fyller i ett enkelt formulär och vad man vill prata om och så kontaktar vi dig. Man hittar oss också på iTunes, och Facebook, och Instagram och Twitter. Men nu tycker jag vi rullar vignetten och kör igång! The high här i Skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Korinberg och Jakob Mölstan Jag kan säga det? att min, min eh, kollega sa till mig igår, jag, vi gjorde sådär in, mm. medarbetarenkäter i, sådär på jobbet och så oh. tyckte jag att alla var så negativa i den här jävla katten så jag sa det. Såhär, Varför är alla så sura? Varför är alla så tråkigt på jobbet? Jag har jättekul jämt. Och då tittade <laughs> titt, en kollega på mig och sa, Jo, men du säger ju en mening och sen skrattar åt dig själv. Det är klart att du var roligt. <laughs> jag känner att, Ja, det är helt sant, jag gör ju det så. Det är en ganska bra kritik Och samtidigt också en ganska skön komplimang På en och samma gång Det är inte alla människor som lyckas med det Nej. Men kudos mm. och en liten golfapplån till din kollega Ja, precis, jag, jag är väldigt förtjust i den där kollega Så att jag, jag är väldigt bra Jag förstår det. Ja. Jag förstår att ni är en bra relation ja. Man säger inte sånt till kollegor som man inte litar på <laughs> Men du, jag måste fråga dig Ja. Örebro, ja. Säger jag med, med lite, lite direkt. Örebro, varför Örebro? Vad gör du där? Jag är ju i Örebro för att jag eh, arrangerar en, faktiskt en konferens här. Helt enkelt. Eh, AFK eh, Örebro 16 går av stapeln här imorgon. Men när detta sänds då så är det ju inte imorgon för då har den redan varit. Det är redan över, det är redan kört. Nu behöver du inte åka det, Nej, precis. Allt är är klart. Nej, men det är jättehäftigt för att det är ju en, en konferens som anordnas lite. Som i samma liksom, andas som Research Ed som vi var på förra. Eh, alltså jag fattar inte det för du, du har upp mig i ett tag. Ja. Jag borde gå på de AFK-konferensen och jag har aldrig gjort det. Nej, det... Och olika orsaker. Vad är egentligen grejen med dem? Grejen är den att man träffas från hela Sverige i en speciell mm. kommun. Alltså, vi har varit i Malmö, vi har varit i Varberg och nu är vi i Örebro. Eh, ja. Fast jag har varit flera gånger på bägge ställen i Malmö och Varberg. Eh, för att vi har haft hemmarötter där och vi som arrangerade. Men eh, det som är grejen är ju att det kommer dit riktigt bra föreläsare fyra stycken som är riktigt angelägna och man pratar alltså hela grunden utgår ifrån professionellt lärande, kollegialt lärande och vilka framgångsfaktorer som finns i det och praktiska exempel på hur man faktiskt strukturerar professionellt lärande på skolor är det i de ja, alltså de, har liksom... de har någon form av vinkel på det på något sätt. Vad, är det forskare? eller mm, det? Det, Alltifrån Perkonhall till, nu är det Patrik Landström som är en väldigt framgångsrik skolledare. Men Ylva Kjellman som jobbar, alltså hon är ju egentligen, hon organiserar ju egentligen företag och sådär. Och det är mm. oerhört liksom matnyttigt att lyssna på. Men i år så kommer också Gapminder Hans Rosling-företaget. Hans, hans Rosling, det är Rosling, ja, precis. Är han där, Mr. Rosling? Mr. Rosling är inte där, men hans dator är... <laughs> Men det är faktiskt hans eh, liksom, fräck alltså, det, Så att det blir liksom hans... Eh, de här som kan göra alla de här fräcka grejerna som man ser i hans eh, tors. Ja, för det är det som Gapman gör det, har med det mm, för att företaget kan jobba med. Men absolut. Men han har skickat ut någonstans sales rep. Någon sån vi låtsas vikariet. Nej, men han här var här i FN så han kunde inte komma. <laughs> prioriteringar liksom prutar igen. Jag är väldigt ledsen för det. Nej, men alltså. än en gång grusar bank i mun dina planer. Ja, men precis. Jävla. Nej. Så men Men då ball, ja. alltså, det, men, vad, vad, hur funkar det liksom? Vad kostar det? Vad betalar man? Vad, vad, vad, kostar. Hur det kostar. det kostar ingenting. Man får ta sig själv. Eh, det kostar ingenting. Det är helt gratis. Eh, det undrar jag igen hur, hur går det här runt ekonomiskt? Det gör det inte. Nej, vi jobbar gratis. Nej men det är ju helt ideellt. Alltså, vi gör ju detta helt ideellt så, även alla föreläsare så gör det det. Ja det gör. Och sen, sen är det ju så att det är hyra av lokaler och sånt, alltså kommunen får ju stå för lokaler. Värdkommunen står för det. Ja, men kommun, den värdkommunen får ju stå för liksom lokalkostnaderna och så, men all, ja. alla, allt arbete som görs runt omkring kring, görs ju ideellt då. Men varför Örebro är ju ute av kommuner, Örebro stad eller vad får varför de är ute av det här? Nej, dels så är det massor av rolllärare som är här och så. Och det, det är mm, ju det bästa. Super. Men sen är det ju också så att man får ju eh, sitt liksom namn i marknadsföring helt enkelt. Att vi satsar på skolutveckling här, det är en bra grej och det är någonting man vill stödja. Det, hand... det är rekryterande det kan jag tänka mig i ja. en tid när det finns lärarbrist och Så är det ju naturligtvis så vi tänker ju att vi vill engagera och utbilda kommunerna det finns ju en idé i det att om vi tar hit dem och får dem att prata om professionellt lärande så måste ju det vara bättre än att de pratar om idiotsaker liksom Just det, precis. Så att äh, lite så tänker vi oss. Det är en väldigt schysst det. Ja, men det utan tanken. <laughs> Måste säga, trots att jag inte har varit på det någon gång men, men det tillhör mig faktiskt nu. Ja, men ja, det, är, det är en bra grej. Det är bra. Ja. Äh, och äh, det, det kommer att bli skitbra. Urar <laughs> uh, är jag, här är det bro, och sen här veckan jag är i Göteborg ja. och är på jobbet som jag brukar vara Absolut, så är det mm. Så funkar det också just nu Du, den här podden är ganska typisk varje vecka mm. egentligen. och det är alltid jag som säger det här av någon orsak men jag gör det ändå, vi har lite korta spaningar och nyheter, sen så har vi veckans tema och på slutet så har vi en elevkronika Så är det, så är det Jupp, yep, yep, yep. Vi borde någon gång ge ut en, en samling av bara våra elevkronik. Ja, jag tänker det. Det är jättekul. Eh, vi gör det till avsnitt. Hundra? Ja, typ hundra. Ah, ja, då gör vi det. Då har vi tid att fixar. det. Jupp, <laughs> yep, yep, yep. yep. Och då kommer ingen komma ihåg att vi har lovat det. Så det är bra. Det är fint. Den är den bästa. Det är, det, det, mer och mer så blir det min favorit av de här jinglarna. <laughs> För den är liten och subtil. Den är inte så bra bökig. Liksom. Nej, nej, nej, Men jag tycker det är roligt. Hans som var det somnat med våra podd i Ja, hatar jag Vad heter han? Men, går... Det var ju väldigt roligt. Hans som var det somnat med våra poddar och inte fick loss det i huvudet. Äh. Det finns en liten timer om man lyssnar på podcaster. Man kan ställa in sig, jag vill lyssna på den en kvart, sen ska jag sova. Ja, men det är bra. Så, så det är faktiskt ett användarfel mer än ett podcaster, han får skylla sig själv. Ja, ja, ja, ja absolut. Ja. Du Har du några nyheter? Jag har, jag har nyheter det är som att jag hittar på en massa saker. Jag hittar lite spaningar och sånt som jag har kollat in ja, jag, En ganska ja. uppenbar spaning är att nu i veckan som gick så eh, släpptes första delen av Skolverkets arbete med de IT-strategierna och sånt. Mm. De släppte IT-strategin för förskolan och grundskolan. Och så. Mm -hmm. Eller liksom visionen för det. Mm -hmm. Inte det som är läroplanen utan det andra. Liksom, mm -hmm. Mm -hmm. Har man släppt. Och det har ju tagits emot på ett olika sätt. En del är lite såhär, va? Vad menar de? Mm. Och en del är lite såhär, hur då? Och det, det är lite olika det. Mm. Jag, jag läser för dig två saker. För det egentligen den visionen de har mm. är det två punkter. Och sen är det en massa saker som ska ge, hända för att det ska genomföras. Okay. Och för att okay. visionen okay. ska genomföras. Mm. Och de här två punkterna, eh, vi tar dem en och en. Mm. Den första... Alla barn och elever utvecklar adekvat digital kompetens. Jag älskar den här visionsspråk. Jag förstår ingenting. Ja Och. Eller ah. det, det är fantastiskt. Och du också att säga, vad menas med adekvat? Ja, men det, är det en hög det är ribba, eller är det en låg gripa? Liksom adekvat? Så här, aj, men du ska Nej, men det är ha liksom i alla fall? Grundläggande eller det, betyder väl adekvat? Ja, eller är det att de är tillräckligt goda? Så att det innebär att vi måste rusta dem så att de faktiskt kan uh, klara sig ja. i en komplex och okänd framtid? Ja. För i så fall är det jättehög gribor. Eller är det så att de ska kunna office. Nej, nej, Då nej. nej. Till adekvat betyder ju tillräckligt goda väl. Ja, ah. men, men just det samma sak med tillräckligt goda synonymer där. Det kan vara så där, ah, det är tillräckligt gott. Eller så är det så här, det måste vara tillräckligt bra för det här och det här och det här. Men det, det finns väl naturligtvis inget sånt ord. Tillräckligt bra för vad? Nej, nej. precis. Det det, är vi alltså, älskar läroplanen. Nej, det är inte läroplanen, men vi ska jag bara i skolverkets visioner. Det är den första. Den andra punkten så här. Skolväsendet präglas av att digitala möj digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Så att digitala verktyg och resurser bidrar till att resultatet förbättras och verksamheten effektiviseras. Den meningen? Resultat, det sam på slutet. Resultatet förbättras, och resultaten förbättras, och verksamheten effektiviseras. det är, är det, det vi ska ha dem till. Verkligen. Ja, det låter för mig som att det är ännu mer en public management, typ. Men det är ju hjärndött. Förlåt. Det är jättemärkligt. Det, det, jag undrar, jag har inte sett de texten texterna förut och jag undrar lite grann var, alltså hur det kom in där. <går> Eller vad som är, jo, jag förstår egentligen. För när de säger att verksamheterna ska effektiviseras då tror jag det är ett språkfäl. Jag tror att de egentligen menar att här, lärares administration ska effektiviseras. Det handlar inte bara om undervisning utan det handlar om att lärares arbete ska bli lättare. Jo, fast saken är ju den att, att... Jag tror inte att det blir det. Jag tror ju bara att det blir annorlunda. Nej, men det kan absolut bli lättare. För exempel så kan du liksom, menar, i supertydligt exempel, den lärplattformen som vi har på jobbet, där finns en möjlighet att bedöma elever i grupp. Mm. Så jag kan se, så här, om jag ser det någonting som alla mina elever visar, kan jag gå in och klicka på åh oh, är Du det... en effektivisering på grund av digitalisering. Om du jämför med i tiden när vi hade A4-papper i permar då skulle du behöva ta fram och bläddra, ta fram och bläddra, ta fram. Och... Ja, fast, alltså summan av kademumman har du ingen tid över. Nej, nej, självklart inte, för vi pättar ju in mer saker. Ja, och andra saker. Det är, det som är saker. att vi effektiviserar ja. och, och jag tänker att det är väl ganska rimligt. Eller så. Och resultaten förbättras väl. För hur, alltså, jag tror att de vill symbolisera med det att det ska finnas med både i pedagogiken och i undervisningen. Och i liksom, administrationen och i lärares kontorsarbete på något sätt. Ja, jag tror inte man ska tolka det mer än så. Även om det inte är helt uppenbart, att det är precis det som menas. Så tror jag att det är precis det de bilderna. Ja, samtidigt är, tycker jag ju liksom att, det, att, att det ska finnas i all, all verksamhet. Det är väl fantastiskt bra. Eh, ja. att, att de vill garantera det på något sätt. Mm. Eh, antar jag. Precis. Det är det om, lite snabbt om, om det här förslaget. Vi lägger en länk på en hemsida. Ja. För den som vill läsa det ordentligt. För att, uff, det här är en ganska kass sammanfattning. Ja, det, det är lite någonting... spännande. För grejen är den att det är viktigt att man börjar läsa de här och diskutera de här, tänker jag. För att det, det kommer ju att innebära en massa saker. Men ja, en sak... Om de antas i sommar så tänker jag, jag gissar att det är från hösten som du ska börja läsa. Kanske du borde veta, men jag gissar att det är från hösten. som det men, bara, Fast nej, jag läste ska... någonstans, att det var 18 någonstans, siffran 18. Men jag vet inte. 2018 skulle börja göra då. Nej, jag vet inte. Vi får kolla det. Så vi ska bara pilla naven i två år? Är det det är? Nej, nej, vi ska väl utbilda folk antar jag. Nej, inte vet jag. Jag vet inte om nej, det är så. Nej, mm. jag vet inte. Men det är en Det som talar för 18, det är att det kommer tillbaka lite senare. Eh, nämligen i det med nationella prov. Ja. Och där hade du en grej. Ja, yeah, ja. precis. Fast jag, jag har, och det har ju egentligen också med den här... Digitaliseringsgrejen att göra också. Att vi liksom har å ena sidan en digitaliseringsutredning som pågår. Som liksom Skolverket står för. Och samtidigt så fick ju vi våra nationella provspermar liksom, nu. Där, liksom man, ju... där man får ju ett sånt där stort häfte. Och så ska man läsa eh, hur man, liksom, anvisningarna då, som man läser varje gång. Och så highlightar man det. Och de är ju mm. i pappersform naturligtvis. Och står det, nu, nu överdriver jag lite, men det står i princip så här att eleverna får använda dator om du klarar av att utrota internet. Och så blir man så här, fast vänta lite nu. Jag, alltså, internet finns ju, jag kan inte ta bort internet. Jo men du måste kunna garantera att internet inte finns just där. Ja, men det är... Ja, alltså, i, I grund och botten pratar om att sätta någon sorts spårstörn-sändare grej. Ja, men det grej. går det ju Det är olagligt, så vet jag inte. Så ja. därför tänker jag att det inte det vi ska hålla på med. Nej, men, jag men, då, vad jag men, säger. men då, det roliga är ju då att så läste vi det liksom då. Att, ja, men, och då, och då, då var det några då som vi fick liksom en diskussion på jobbet. Att ja, men vi vill ju faktiskt göra rätt. Så då ringde vi Skolverket och sa så att, nu är det ju så här då att så vi ringde provkonstruktören och skolverket och så sa vi så här att nu är det så här att vi har en TN på våran skola. Och vi tränar då eleverna de skriver väldigt mycket hos oss och vi tränar dem i att lära sig att processa text digitalt. För vi tycker att det är en viktig kunskap för framtiden. Men när provet sen kommer i slutet av terminen då måste vi göra det för hand. För vi kan inte garantera att internet utrotas just den dagen, den timmen. Det går inte. För att det är liksom, även om jag kan stänga av skolans internet så finns det stadens internet i huset som jag inte kan stänga av. Dessutom kan varje elev internet sända till sina datorer. Och det kan jag inte styra över. Just det, just, just, för ni har, eh, ni har en massa andra wifi som finns. I, ja, men jag kan det. ju internet dela till en hel klass. Det har jag har ju gjort när vårt internet slog ut. Jag kan inte ha min mobil och internet dela. Ja, först eh, alltså om du samlar in alla mobiler så du har du dem. Ja, ja, men de, det ser ju inte de. Och dessutom, har, de har, det, dessutom lämnar de bara in gamla mobiler när man samlar in mobiler. Och så har de ju sina nya i väskan. Ja, är det så? Ja, man har i ja men vad gör de det? Är det som ja. en del av att eller är det bara för att inte lämna in mobiler? Ja, de vill ju ha sina mobiler. Eller är det skönt? skämt? Ut. De lämnar in såhär, du får in 32 stycken ja. Nokia 3310. Så är det bara, och Ja det är det är, det, det? det? är jätteroligt. Det är, jag, tycker, jag tycker det är på Det är ändå smart, för de vet att de måste lämna ifrån sig någonting. Så de har med sig sin DK sin burner. Från. Ja. så är det. Och, och då, men, då säger, men det roliga i den här historien, då säger hon på Skolverket att har du tränat dem i att skriva digitalt? Är det ytterst olämpligt att låta dem skriva för hand? Men om, för hur ska jag göra då? Ja, det är ju ett att de skriver för hand. Men det är så svårt och, och, och framförallt tror jag För det finns massa människor som är inga olika människor på Skolverket och så får de olika svar. Och så liksom sprids en massa olika idéer. Och så därför finns det också en massa olika tolkningar och en massa folk som har, nej, jag pratar med Skolverket, de säger så här. Och så har man en massa olika idéer om vad det som egentligen gäller. Jag hade en liknande diskussion idag med en av mina kollegor som skulle genomföra proven i årskurs tre. Vad uh -huh. säger, Jakob, vi stänger av rättstavningsfunktionen. Vi stänger av det här, och stänger av det här. Och när man går ut och på Googla på säger hur stänger jag av rättstavningen i mm. OpenOffice för exempel, då är det så här: det enda som dyker upp på internet, det är liksom artiklar om hur man använder rättstavningen på OpenOffice, för det är det enda sättet som människor förhåller sig till det egentligen. Mm. Förutom om du är lärare med elever som skriver nationella prov. Det är de enda människorna som är friet förstör digitala tjänster <laughs> för att. Det måste vi göra. Och det är så, så, så efter det ja. Så jag tänker att vi, vi borde ta samman och bara digitalisera de här skitproven ganska snart. Och det hänger ihop med en nyhet som kom i förra veckan. Som jag tror många missade. För att den kom inte under påskprovet. Mm. Eh, nationella proven har ju det funnits en utredning. Om att liksom, hur ska vi ha nationella proven. Den utredningen överlömdes. Till utbildningsministern och utbildningsministern. Mm. Eh, så. Och ett av de förslagen de har är att man ska digitalisera nationella proven. Man ska börja med det 2018 och så ska det vara fullt genomfört 2022. Mm. Vilket kanske talar för att även it strategin börjar gälla 2018. För det är året kommer tillbaka. Det är ett förslag. Ett annat förslag är att man vill avskaffa nationella proven i år 3. Och istället ersätta dem ett obligatoriskt bedömningsstöd. Mm. Och då kan man ju tänka såhär, åh, buh, det är typ samma sak. Nej, alltså fördelar med ett obligatoriskt bedömningsstöd tänker jag. Är att ett bedömningsstöd kan du genomföra när du vill. Mm. Och hur du vill det behöver du inte göra så här: Nu ska alla göra samma. Egentligen tänker jag såhär. I en lite mer utvecklad idé så kanske är det är så att. Man har ett bedömningsstöd med alla delar av kursplanen och så. Och sen så plockar man de delarna man själv vill. Det skulle kunna vara en grej. Att säga, här är 16 olika delar. Du ska göra minst fem mm. på rapportering. Mm. Och du väljer själv vilka fem du vill göra. Inte från vad dina elever är bäst på. Utan från vad du vill veta om dina elever. Mm, mm, mm. mm. mm. För vissa elever behöver ja, ena en lite osäker på det här. Andra elever är lite osäkra på det här. Och så. Det är en jäkla smart grej. ja. Och det här att, att ha en bank, att nu vill jag faktiskt kolla med något så snitt och se. vad. Precis, för det finns ju den där bedömningsportalen på mm. Skolverket. Mm. Men den är inte riktigt så. Alltså Eller Om de fick lite pengar och lite tid så hade de kunnat göra det så istället. Ja, precis. Men du, nu Jacob, så tänker jag att vi ska prata tema. Och då sa de, är ni inte riktigt kloka? De är inte riktigt kloka. Nej, de, de fattar ju inte riktigt att vi bara är hardcore. Nej, nej, nej, för de gör sånt där på kontorstid. Ja, vi gör det 22.40. 22.40? Spelar vi in på För så jobbar vi. Det gör vi. Yep. Äh, men du, det här med tre terminer pratade vi om förra veckan. Ja, det gjorde vi. Och, och vi kom inte in på det så himla noggrant för att det var bara en kort spaning. Men det har ju lite grann grott vidare. Både inom dig och mig och också inom diskussionen. Det är ju fortsatt. Mm. Den pågår på något sätt eller så kvävdes den väldigt effektivt. Jag vet inte. För att jag menar, jag tänker ju så här att vi, vi gav ju eh, eh, Stockholms Moderaterna en liten applåd förra veckan för att de försökte i alla fall att diskutera det. Men... Och tror att det är en sak som känns som att det, det har varit en intellektuell så här, varför har vi det så här hur länge som helst men det är ingen mm. som är riktigt vågat ta tag i och förändra det. Och det är nog ändå bra att vi vågar prata om det. Ja men absolut, alltså, jag kan ju tycka att det, det är ju, för, för det första var det ju jätteintressant, för någon dag senare så stod det i Expressen, Oj, eh, eh, i en artikel som vi också länkar naturligtvis på vår hemsida, att eh, vi kan ha tre terminer redan idag, det tror jag du var inne på förra veckan, att det Precis. är ju inga problem. Nej, nej, nej, det är väl vara i huvudman och bestämma hur du löser det ska vara. Det är ju ingenting som säger att vi måste ha ett sommarlov, vad jag vet. Nu är inte jag någon som kan någonting av reglerna, men det känns inte att man inte står någonstans. <laughs> Nej men framförallt så kan vi ju liksom flytta våra läsarstider och, och hit och dit och bak och fram och då mm. blir det ju väldigt konstigt att eh, alla gör på samma sätt för så har vi alltid gjort och då blir det bra. Och det är inte så att alla jobbar på samma sätt heller. Alltså bara i, i, i kommuner runt omkring det jag jobbar så kan det diffa på liksom 4-5-6 dagar från skolan mm. till skolanslutning. Och det är ändå liksom en bit. Skulle man då som du sa förra veckan flytta runt lite på lov och fixa ett ondolnet så då har man verkligen kunnat få till en stor skillnad. Ja och jag tänker att det här temat så ska vi ju liksom prata om hur farligt kan det vara? Mm. Vänta, var det inte så här, Östersund som det VM i skidåkning? Gjorde de det för typ något år sedan. Och då hade äh? de så att de, för de behövde ha skolorna som typ baracker för att kunna husera volontärer och skit. Så då går de alla eleverna två veckor sportlov. Och så fick de gå en vecka längre innan midsommar typ. Ja, de löste det så helt enkelt. Ja, ja, precis, ja. de flyttade för skid -VM, Varför inte? Så det är klart, kan man flytta det för skid -VM, kan man flytta det för att det också är bra för eleverna, tycker jag. Ja, om man vet om att det är det bra. Är eller om man vill prova Nej, men precis, det, det är bra. Nej, det. Alltså, det som är grejen med det här förslaget är eh, det känns lite grann som att vi bara ska lägga till ett antal... Det var det som är grejen. Vi ska lägga till några hundra timmars skola. Det var mm. det som var en del av varför vi skulle också göra om till treterminsystem. Och det är ju faktiskt svårt. Ja, men det är ju... Alltså det som kan hända då om du... Hur farligt kan tre-terminer vara om vi ska mm. ha den mm. liksom ingången? Nej. Så är det ju så att om vi ska lägga till hundra timmars skola så ja, ett par hundra timmar till mig. Kanske två, tre hundra. Ja, då har vi ju för det första inga lärare till det. Nej ja, just det, för att det kräver ju extra personal. Men, ja. men även, om man skulle liksom, även om man skulle ha lärare så kommer man inte ändra det själv. För det är reglerat av regelverk. Och det var vi inne på förra veckan också. Så där behövs ju liksom till någon lagändring. Och det känns som att vi kan inte riktigt göra de ändringarna samtidigt som vi sitter i lärarbristen allan. Precis som vi är inne på. Och det är de flesta som har liksom varit kritiska till det här, faktiskt kommit fram till. Det är mm. nästan den enda riktigt riktigt sakliga kritiken som har kommit. Att nej, men det här går inte för det är, vi har inga lärare till det. Nej, men sen finns ju en annan grej som, mm. som, som jag tror att vi måste liksom lägga en aspekt i. Och det, det är ju det här att när man säger att man ska ha 200 timmar mer, 300 timmar mer, 400 mm, mm, timmar mer mm. skola. Det är ju jättetrevligt att man ska det. Mm. Men, och det här är ju liksom den viktigaste eh, grejen. att Bara för att det blir mer av samma undervisning så kommer det ju faktiskt inte att bli en bättre skola. för Det, alltså, ungarna Nej, kommer ju inte, det är ju inte garanterat att ungarna lär sig mer. Om det, för... om det inte är så att vi har undervisning som är helt optimalt perfekt. Ja. <laughs> är det så att den svenska skolan är helt perfekt? Ja, då blir det bättre om vi gör mer av samma. Men, men ja. det låter lite när man kollar på internet som att det inte är så. <laughs> Om vi ska sammanfatta nej, lite. Nej, så så nej, verkar och då, det som att det kanske är några saker som inte funkar. Ja, och, men, är det så, är det, men är det så himla enkelt att det är färre, Alltså färre, fler mattetimmar kommer att göra att de kan... Vet vi det? Men vi för, så rör på hur länge som helst. Men är bara, vet, Jan Björklund bara, vi ska ha hundra timmar mer matte ja, men vet vad det? Är, vad eller Vad för att förbättra skolresultaten? Och, och, alltså, det, det, det gjorde den innan vi hade mattelyftet Jag är mm. ganska säker på att mattelyftet ger mer än 100 timmar mer. Kanske kan man ju säga att ja, med båda två är bra. Ja, absolut fint. Men, men, men det känns ju snarare som att säga: Men gör bättre undervisning så kommer vi få ut någonting mer. Känns ju lite som. Sen tänker jag lite, så Sätt dig till 200 timmar som är förslaget. Nu har jag inte det framför mig så jag minns inte exakt vad det är. Men sätt dig till 200 på 9 år. Eller var det nu är, bara grundskolan, för exempel. Då är det typ 20 timmar på år per år. Det är typ en vecka i skolan ungefär. Mm. Om, vi, om vi räknar lite så. Vi lärare undervisar typ 20 timmar. Då är mm. en vecka, en och en halv kanske. Alltså. Mm. Och det, det är inte särskilt mycket. Måste vi anställa en massa extra lärare för en och en halv vecka till? hade det inte bara varit att man såg till att lära sig jobba som vanligt och så har du en och en halv vecka semester ut typ, när fan du känner för det under året. Alla hade varit supernöjda. Det kan vara liksom lärare lärarkår. Folk hade varit borta lite då och då. Och då får man lösa det med vikarier. Det gör vi ju ändå. Ja, fast... Alltså, måste vi verkligen, vem är det som räknar på att vi måste beställa oss extra lärare bara för det? Och hur många är det egentligen? Nej, men det är ju ingen som har räknat för. Alla skriker ju bara och säger nej. Nej, nej så, och men som man kan ju säga att så ökar man liksom undervisningstiden med x antal timmar så måste vi ha fler lärare men så är det ju inte alls. Alltså, vi jobbar ju ändå den tiden ändå. <laughs> ja, alltså, ja. Det är ju rätt att säga typ att jag mer eller mindre, så, så väl som jag förstår det att bestämma, nu ska du undervisa så här mycket ja, ja, okej, du gör det ja, för det, ja, det är klart att rektor kan ju bestämma att du ska undervisa 30 timmar istället för 20, det gjorde de ju på min skola eh, och, men, men det, det vi mår ju inte så bra av det för att det var ju ganska jobbigt att undervisa fler timmar än vad man gjorde innan eh, men, men däremot så är det ju så här, att det finns ju jag bara funderar på en sak eh, apropå det, för att vi, säger, vi avfärdar ju det ganska snabbt Att mer av samma behöver inte alltid vara bra Men å andra sidan Om jag ska springa maraton Så måste jag ju faktiskt springa Mer av samma Väldigt länge För att jag ska orka springa maraton Ja, visst vi behöver mer av samma vissa grejer Och vissa saker behöver vi tänka om Vi behöver tänka att så här, Vad vi gör med en skoldag Är ganska viktigt i den här diskussionen är vad vi lärare gör med en skoldag är också vad elever gör i skoldag för att det kanske är så att liksom, vi behöver balansera det fria lärandet och det strukturerade lärandet på ett annat sätt. För att dels öka motivation och dels för att liksom göra eleverna kompetenta. Och, och dels för att också liksom, vi kan inte fortsätta styrmodigt behandla liksom den skolformen som ger den sortens eh, förmågor. Och som tränar den sortens liksom kvaliteter för att vi behöver ha det hos alla människor. Då behöver det vara obligatoriskt liksom, på något sätt. Vi behöver hitta ett sätt så att det får en större plats i skolan. Det är för eleverna. Och för lärarna behöver vi tänka så här. Vi behöver jobba med andra saker än att undervisa. Inte en administration, utan liksom så här, gemensam undervisningsutveckling för exempel. Det finns inte riktigt i vårt schema. Ja men samtidigt så blir det ju det, är ju det som blir så tokigt kan jag tycka för att om vi nu inte tänker på chefen som chef så som man tänkte chef förr som sa du ska göra det här och det här. Utan att vi har liksom en skolkultur som präglas av tillit och respekt och, och eh, förståelse för och, och, och som har ett fokus utifrån hur mycket har de här, utifrån elevernas behov. Mm. Då, då är det ju inte så mycket som att de här förtroendet ska ju faktiskt då i så fall utgå ifrån elevernas behov förtroendetiden mm. och, och, och då är det ju inte så att och chefen ska kommendera att du ska sitta här och rätta nej utan vi ska ju som ett kollektiv vi, som, vi ska göra en professionell bedömning men det måste vi ju göra som ett team vi kan ju inte, jag tror den tiden egentligen är förbi, borde vara förbi att vi gör den här professionella bedömningen individuellt. Ja, gisset var den, den tiden inte förbi. men Ja, den borde vara det. Men, men alltså, åh herregud var den inte förbi. Det finns Nej, men så den många borde borde vara förbi. Jag älskar att jobba själv. Som bara ja, men jag älskar jag att, för... att stänga sig... sina egna elever och som inte förstår varför de överhuvudtaget ska ha ett arbetslag. Det är medioterna ja, ja, ja, ja, som ja. fortsätter upp liksom såhär ja, vad ska vi göra på Valborgsfiren idag? Mm. Så fort man ja. har liksom möten och man bara, nope. Nej fast samtidigt så, Om vi nu ska ta oss tillbaka till temat Alltså ja. det här för att jag, jag tror ju egentligen att, att Allt sånt här med, med som, Rör inte mitt sommarlov Fick jag ju någonstans när jag twittrade okay, Någonting om detta Nej, men, Var det okay. lärare eller, eller, Ja det var ja. klart att det var en lärare som inte tyckte ja. att jag skulle röra <laughs> Rör äh, inte lärare mitt som, Jag känner att det är ihop det Nej. Men, Och det har vi ju Vi har jobbat ihop det och det är inte mer ja. med det eller, Som så men Saken är väl den att är det verkligen vettigt? Mår vi bra av det? Tänk om vi istället skulle liksom ha någonting att det här förväntas av dig. Och det här planerar vi ihop. Och eh, istället för att bara lämna till var och en. Och så känner man sig skitstressad. Och så får man inte ihop det. Och så har man ingen att fråga. Och, och så, så man sitter man på Och så har ut sig. Och så kommer man till sommarlovet. Och så tar man sig precis dapplande ut genom det. Och så behöver man ett par månader för att bli människa igen. Som man orkar med ett år till och det där. Är det verkligen en smart lösning? Alltså jag, jag förstår att många lärar behöver sommarlovet för att liksom återhämta sig. Men det är ju för att de har en värdelös arbetsmiljö de andra tio månaderna på <laughs> ja. året. Då tänker jag så här, om vi gör någonting åt det då, då ja. kanske det är värt det. Ja, och är det då verkligen liksom... Men precis så, så, att det blir bättre istället. Och då kanske det är, eh, är så att... För det är ju inte så att... För jag tror ju att det finns någon slags... Eh, pot, man tänker att det är någon slags potentiellt hot. Ja, det är det äh, som lärarna tänker, absolut. Äh, är så, nu är politikerna här och ska lura oss igen. Nu är de här och ska blåsa oss igen och ta bort äh, någonting för oss. För det är alltid så, tror man. Ja, äh. men det är ju... Ja, ja men och det kanske är så. Att det är så i det här förslaget. Det vet ju inte du och jag. För vi har ju liksom inte tittat hundra procent på det. Men, nej, men nej. i en tre-terminslösning så skulle man kanske kunna få en fördelad arbetsliv som man faktiskt orkade med. Ja, om vi går bort den för liksom på något sätt... Eh ordinaternas förslag att bara kolla på, som du säger, Det finns ju ännu andra länder som gör det här. Alltså kolla på typ för exempel England. Kolla på liksom andra länder där man har 3 tretemyssystem. Det finns rätt många sådana exempel och det finns ju statistik som säger hur lärare mår i de länderna. Det finns statistik som visar hur attraktivt lärare är i de länderna. Det finns mm. naturligtvis PISA-resultat eller bättre resultat på hur man är i skolan och så. Som visar liksom säker på, på kvaliteten och så. så att, det är ju inte som att skjuta i mörker egentligen. Det finns ju liksom undersökningar. Ganska bra statistik det att lära. Och, och det kanske inte är så att man kan se någon direkt korrelans. Att oj, länder som har tre terminsystem är så här. Men man kan ändå kolla på hur andra gör. Och, men det är ingen lärare som gör det. Det är ingen som mig i skoldiskussionen som gör det. Utan istället så liksom bara, antingen säger man ja. Eller så säger man nej. Och det är på andra grunder. Och det är jäkligt konstigt. <tryck> jag, kan vi inte bara säga ja, för jag, jag är inte säker, i, alltså, för det är det som är grejen. Att, alltså, jag tänker att England gör det också för att de alltid har gjort <går> de har tre terminer för det har vi ju haft, vi hade påsktermin och så var det ju. Ja, ja Men det kanske funkar bra ja men, och sen så är det inte säkert att bara för att vi organiserar oss annorlunda och när vi lär saker var, Nej. men, men, men, men jag, jag, jag har ju en sak som, som jag nästan griner åt varje gång efter påsk så går mm. ju liksom rest om man har kurssystem på gymnasiet mm. Så, mm. så är det ett helvete efter påsk för att då går allt bort och då kan man lika lägga ner verksamheten och, och inte göra någonting för att man får ingen kontinuitet i det utan man har liksom två lektioner i veckan i det ämnet, och så mm, mm, är det är påsk, och så är det klyftigt himmelfärd, och så ska de på den där vårutflykten, och så ska de på det där, och så ska de på ja. det där, och så kommer Precis. de här nationella proven, och sen är det slut. Precis. Så, och så här, jag, jag förstår hur du säger att det är ganska meningslöst Och det, det känns som att det finns mycket kultur till i det svenska läsåret som är så här, hur man är och hur man stänger av. Och, jag menar, jobbar man med de yngre elever så finns det en massa pusseltraditioner som skriver överallt, och det är så här, jaha vad är egentligen är det men, men, men, men det är liksom det, de grejerna behöver vi ta tag i för det säger själva läsårstiden det kommer inte att göra någonting för att utveckla vår verksamhet Nej. varken till det bättre eller till det sämre utan det är frågan vad vi gör med den tiden det är det som någonstans är nyckeln i det här alltså vad vi tar, gör för samtidigt liksom parallella förändringar för att Nej. det är inte som att liksom staterna har gått in om vi nu ska läka med tanken att vi inför ett tre treminsystem bara köra över skolor och bara nu ska ni göra så här, nu börjar alla barn här nu beslutar alla barn här det är helt värdelöst. Det finns ingen mening med det överhuvudtaget. Utan det handlar om att vända på andra stenar samtidigt. Och då handlar det om saker som lärares Det handlar om saker som vi lever mm. det handlar om saker som Det är precis vi pratar om, om, om liksom så här kulturer kring vilken tid som är viktig och inte. Liksom. Det med att man stänger av inom post, det är alltid vart, eller efter post är ju alltid vart så. Ja, men och då kanske det inte är det vettigt då, eller ibland så tänker jag så här att vi skulle liksom ha. Massa slutexamina Och så får de skriva dem Och sen har vi betygskonferens Och, så får, och sen är det slut Men inte det är en väldigt, väldigt ordentligt bedömning Jo men det är klart att det inte funkar Men jag mm. tenk, Eftersom vi bara har de där nationella proven men För att komma tillbaka till det med bedömningar och så? Ja. Eh, tre terminer innebär det Tre betygssättningar per år Nej men, nej, nej, men vi, nej, för vi drabbar ju inte det Jag är så himla det egoistiskt, men det, det gör det väl inte. Ja. Det är ingen fara, det är klart ingen diskussion. <laughs> Nej, precis. För att vi har kurser och vi, så länge vi har kurser så blir det som det blir. Nej, men det kanske det är. För å andra sidan så kanske man om man har tre terminer så kanske man kan läsa klart liksom, en kurs på två terminer och så har man en termin kvar där man läser ytterligare en kurs. Vi ja, har kanske... inte kurser på det sättet, men, men, men jag tänker att det, det, det, det kanske också det varit så att om man haft fler terminer, fast kortare terminer så hade det varit vettigare att ha betyg en gång om året. Alternativt tre gånger om året så får man tre avsymningar så blir betygen mer formativa. Alternativt en gång om året så blir det inte så att det är bara är betygen som driver skolan. Jag tror inte att det är något bra för lärare att man ökar antalet betygssättningar. För att det verkar vara väldigt stressande och det verkar vara väldigt begränsande i hur, i hur mm. man liksom kan planera och lägga upp sin undervisning. Vi har, faktiskt, vi har faktiskt tagit bort det på vår skola. Vi, ser, alltså, vi, har, vi har sagt liksom att kulturen eh, att sätta betyg på prov, nu gör vissa det ändå eftersom det är som det är. Men vi har, eh, vi har liksom som en uttalad där liksom att sätta betyg på enskilda uppgifter, det mm. ger vi fan mm. i. Ja, det är, det liksom är en... rimligt, det borde man verkligen göra, men det är inte alla som gör det. Nej men vi har liksom bestämt det kollektivt. Vi kommer lite bort från ämnet, men, men, men det som jag är var så här, liksom, blir det fler betygssättningar för att det är fler timmar. För det är under någon del i alltså egentligen så här, om man ska det ju grann, kass. Kommer det öka liksom kommer det öka lärarnas arbetsbörda, eller inte? Ja, det, är, det, det, det blir ju det om, om vi håller på att starta upp och avsluta saker varje termin, så som man gör lite grann nu, men det är ju otroligt ineffektivt egentligen att avsluta en sak och sen försvinna en vecka, en vecka två veckor, och tre veckor och sen kommer tillbaka och så bara starta någon annanstans Det är en ganska konstigt sätt att se på lärande om man förstår att lärande är en det kanske är så att vi inte ska ha några terminer alls utan vi bara ska pågå. om ja, alltså, man slutar ha terminer på det sättet är bara så här, vi kör. Nu tar vi en paus till veckor. Sen ses vi sen. Ja, varför inte? Alltså, alla då, också, alla då, också, får ta fråga, semester så när de vill. Bara... Det är ganska smitt. Nej. Nej, vi kanske inte. Vi kan bara ha en skola där vi har skola jämt och så får de ta semester fem veckor per år. Ja, jag säger det mellan olika års och åldrörelsen. Är det inte det något land typ Nya Zeeland? Jag tror jag kanske har sagt det på den förut. Där man börjar skolan på sin sexårsdag. Jag tror jag har sagt det. Men jag vet inte. Det är något land. Jag tror att det är Nya Zeeland. Eller om det var Danmark. Nej, jag tror det är Nya Zeeland. det är så att liksom den dagen när man börjar sex, då börjar man skolan. När det är ju inte Om man ja. tänker om man, i skolsystem som inte har haft någon alls. Kan man ha en skola utan terminer? Det är klart man kan. Jag ja, för. Ja. Fast alltså du blir det kan det ha en det och inte ju inte har några terminer, det är jag, jag tror så här istället för att vi föreslår tre terminer så landar vi helt enkelt att vi föreslår noll terminer. Vi föreslår ingenting. Vi, vi, vi, <hå> vi testar nya saker. Då. Det hörde inte att Nej men jag tror det är tror ska, så här, så det det Kan man ha en skola utan terminer? Det är skitroligt. Ja men det är en jätte Kan man ha skola utan terminer? Det är jättespännande. <håll> Om vi fortsätter den här diskussionen fem minuter till så har vi landat i exakt det där dokumentet som Troedtsson skrev för var det Staffantorps kommun, kororan. Visionen för skolan. Har du sett det på brötet? Ja, fan, det, men det känns Det är liksom vet, vi ska en skola utan klassrum, utan missioner, ja, utan lärare, utan liksom alltihopa. Och han Aa. bara totalt svågades. Vi är fem minuter från att landa i samma sak. <laughs> Nej, men ja. det ska vi absolut Assolut. inte landa i. Men, vad jag nej, men... Nej, nej, nej. Men, men måste man ha terminer överhuvudtaget? Vad är terminens värde? Nej, nej, men precis. Och sen undrar man ju liksom. Det jag, det jag framförallt skulle vilja landa i. Om man mm. vill, det är det här att vi måste börja våga ifrågasätta ja. allt. Och vår verk, de självklara sakerna. Varför i hela friden gör vi som det alltid har gjort? Vi kanske inte måste svara alltid så direkt, precis som politiker gör. så alltså bara ja, nej, vi säger ja. Vi måste säga nej, nej får ni får inte ta tillbaka det här. Det är inget sätt att föra en professionell diskussion. Det är inget sätt att pröva idéer. Nej, men däremot är det ju ett sätt att föra en politisk diskussion. Men det är inte vårt jobb att göra. Det. Nej, för vi håller på med svårare saker. Och det, det kräver lite mer ja, eftertanke. Det är nog svårt att vara politiker, tror jag. Ja, kanske. Men det finns ingen professionell dimension av vad politiker Det är något som alla människor ska kunna vara. Det är klart att vi finns professionella politiker. Men med min poäng, men, men min poäng är att säga, har man en akademisk utbildning och liksom gör ett anspråk på att liksom förstå det området så då måste man förhålla sig lite, lite mer nyanserat och lite mer liksom på en högre nivå någonstans till de diskussioner som kommer upp. Förstår du vad jag menar? Mm, mm, mm. Det, hur som helst. Eh, Våga testa nya saker Våga prova nya idéer Ja. Vad händer om man inte har några terminer i skolan Det är en sammanfattning av det Ja. Du Karin, tack för ännu en gång Ett intressant samtal Och vi ska uh, feida ut Från Örebro och Göteborg Och dra iväg Över till de som gör det bäst Nämligen våra elever Precis så gör vi Tack för att ni har lyssnat, gå in på en hemsida Fyll i formuläret om du vill vara med shingling, eh, hej då Hej då. Jag <laughs> tror jag kan sabba hela din skitsnygga. <laughs> <laughs> vad sa du? <laughs> du du gör en svinbra övergång och sen sabbar jag det med när det uttrycker vad fan. Shingling <laughs> <laughs> <laughs> hej då. What the fuck? <laughs> <laughs> <laughs> <hör> ja, ja ja ja. Ja, det blir vad det blir. <hör> Jag heter Nazanin och jag ska berätta för er om Göteborgs spårvagnar. Jag börjar skolan kanske 8 eller 9.40. och Eftersom spårvagnar eller bussar kommer sena kan jag inte komma i tid. Jag tycker att det är viktigt att alla kommer i tid. När inte spårvagnen kommer i tid så missar jag skolan. Dessutom tror jag att de flesta människor håller med mig. Jag vill börja med att ibland stod det att spårvagnen kommer om en minut men sedan de ändrade och spårvagnen kommer om tre minuter senare eller det är det inställt. Jag tycker att det borde komma i tid eftersom vi måste vänta två eller flera minuter till spårvagnen kommer och det är så jobbigt. Andra argumentet är att spårvagnen måste stanna vid trafikljuset. Och jag tror att det är bättre att ha en lag, att de har sin egen väg eftersom det tar tid att stanna och åka igen. Bara för att åka utan att stanna vid trafikljuset. Tredje argumentet är att alla bor köpa biljetter eftersom det hjälper landstingen att använda pengar för att köpa oss mer spårvagnar. Och om det händer att spårvagnar kommer tidigare och vi behöver inte vänta längre. Vi vill inte vänta alldeles för länge på svaren Du här är Skål,